Inilah kamu, kepada Atau wajah doa Atas segala Dilma Rahmat dan Segala juta Yang kita ini. Merasakan nyanyian-nyanyian itu, nyanyian-nyanyian teramat semangatnya yang kita tamat itu, betul betul itu dirombaknya itu. Maka dari segala itu terus menjadi semua yang kepada padanya. Demikian pulang iman kepada Allah malam ini dengan kita mempunyai rasa takut kepada Allah oleh cinta kepadanya. Saya telah mempunyai kira besar. apa yang kita lakukan di dunia ini tidak berhenti-henti saja, Benar -benar, ada alasannya. Apa alasannya? Inilah ciman, Islam dan iman iman, benar-benar benar-benar. Iman ini, dimini kerana setiap orang ber, nikmat itu benar-benar yang iman itu benar-benar iman yang murni, iman yang kuat, iman kokoh, maka akan mendapatkan sekian banyak yang positif bagi seorang. يا ترى Allah ترى BufferedReader الذين آمنوا على اليهود في Ya syaratnya adalah orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanannya dengan kekufuran. Menjelaskan, tidakkah kalian mendengar ucapan seorang hamba sahleh, seorang hamba yang salah hukuman dalam sebagaimana disebut dalam Al-Quran? Kata beliau, yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, In ash-shirka al-kuwli. Sesungguhnya musyrik itu adalah kauwli. Hingga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam membimbing, mengajarkan, menjelaskan tafsir ayat ini bahawa tidak mencampur beriman tidak mencampur imannya dengan kaum beriman tidak mencampur imannya dengan kaum beriman yang Allah sebutkan di ayat ini sebenarnya disyifkan berkuat beriman yang besar. Hingga makna ayat ini. Al-Orak <Sanyebabkan> alayu beriman, alatina aman, orang yang bersu imannya hukum, bedul min dan tidak mencampur beriman dengan musyrik yang tidak menyebutkan Allah dan tidak dia dalam ibadahnya nuru hanya kepada Allah semata. Dia berdoa hanya kepada Allah. Dia solat hanya kepada Allah. Dia bertawakal hanya kepada Allah menggantungkan nasib hidupnya Menyadarkan nasib dirinya hanya kepada Allah. Dia minta rezeki hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Dia mohon pertolongan dia beristirahat juga hanya kepada Allah, tidak kepada syarikat Allah Maka ini, jantar jenis orang yang memisahkan atau mengumumkan ibadahnya, hanya kenapa Tidak banyak. kemudian dia berdoa, meminta-minta kepada syarikat Allah ya. kemudian kemudian kemudian Allah ta'ala berkata bahawa Ketika mencari rezeki misalnya Menyukkannya Di mana satu Apa yang diistilahkan Misalnya pesokinan Apa yang lainnya Kaya, cepat kaya Pengen rezeki nya lancar Maka dia Mencari sesuatu lain Selaik Entah itu Lagu misalnya Nah, bergerak, bergerak, bergerak, bergerak, bergerak, bergerak, bergerak, bergerak, bergerak, bergerak, bergerak, bergerak, bergerak, bergerak, bergerak, Tidak mencampur keimanan mereka dengan keboliman, Yakni kesyirikan, maka mereka itu ulla ikhlaqul amn, wahmudabur. Mereka itu akan mendapatkan keamanan dan mereka akan mendapatkan hidayah. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Keamanan di mana? Keamanan di dunia dan di akhirat Aman dari azab Allah Baik di dunia maupun di akhirat Dengan syarat apa? Beriman dan tidak mencampur imannya dengan Kezoliman, dengan kesyirikan Kesyirikan bukan kezoliman Karena mengzolimi Allah Mengzolimi Allah subhanahu wa ta'ala Apabila seseorang beriman dengan iman yang benar, iman yang jujur dan tidak mencampur imannya dengan kesyirikan, maka dia pun akan apa? Cinta kepada Allah dengan sebenar-benar cinta yang tadi kita jelaskan di depan melahirkan amal, amal soleh dan sebaliknya dia menjauhi segala larangan Allah. sehingga dia pun terdorong untuk senantiasa melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah dan menjauhi segala perbuatan dosa dan maksiat. Maka balasannya adalah Allah, Allah sepekan di sini ulaikalahumul amn akan mendapatkan keamanan. Keamanan dunia aman dari azab Allah taala baik di dunia maupun di akhirat. Dan merekalah orang-orang yang mendapatkan hidayah Mendapat petunjuk Bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala Hidayah Allah ta'ala Di dunia maupun Di akhirat Ma'asyurul muslimin para hadirin sekalian Dan para hadirin Para uh, Kaum muslimin yang mendengar kajian ini Demikian besar Balasan yang Allah berikan Nah, Apabila ini terhadap Individu-individu Terhadap individu-individu Maka apabila Individu ini semakin banyak Semakin banyak Menjadi sebuah masyarakat Bahkan menjadi sebuah bangsa dan negara Yang mereka terdiri dari terdiri dari orang-orang yang beriman Maka bangsa itu akan menjadi bangsa dan negara yang aman Tenterang Stabil ketertiban dan keamanannya Yang ini tentu kita sangat berharap Bagi bangsa dan negara kita Indonesia ini Adalah bangsa dan negara yang aman Dan tertib Secara nasional Maka hendaklah Itu dimulai dari individu-individu Bangsa ini harus terdiri dari individu-individu yang beriman kepada Allah Taala. Dan memang demikianlah. Allah perintahkan dimulai, untuk memulai dari diri masing-masing, dari pribadi-pribadi. Ya yuhaaladzina -pribadi. amanu qoo anfusakum wa ahlikum Sebelum orang lain Allah perintahkan. Wahai orang beriman. Jagalah dirimu Dimulai dari Pribadi Jagalah dirimu Baru kemudian siapa? Keluargamu Dari api neraka Pentengi Sampai Terkena Jilatan api neraka Bagaimana menjaga diri dari api neraka? Dengan menjalankan Ketaatan, ketaatan kepada Allah dan meninggalkan segala larangan Allah, meninggalkan segala yang menyebabkan Allah murka. Jangan sampai kita mendatangkan kemurkaan Allah. Apalagi kita menantang murka Allah, jangan sampai. Maka di ayat ini Allah peringatkan dan itu dimulai dari diri sendiri, pribadi-pribadi yang kemudian kepada keluarga yang berarti akan meluas dan meluas. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka apabila bangsa kita ini terdiri tersusun dari individu-individu, yang individu itu akan membentuk keluarga-keluarga, yang kemudian keluarga-keluarga ini akan membentuk masyarakat. Masyarakat akan membentuk lingkungan-lingkungan. Apa? Masyarakat akan membentuk sebuah bangsa dan negara. Maka dimulai dari sekup yang kecil ini Akan melahirkan bangsa dan negara yang aman tertib, Tentram dan kuat Tapi apabila Individu-individu Di bangsa ini Sudah rapuh keimanannya Lemah keimanannya Sehingga berani dia Melanggar atau tidak memperdulikan Tidak menangsanakan perintah-perintah Allah Berani dia melanggar larangan-larangan Allah Menerjang larangan-larangan Allah Maka di saat itulah Allah murka Ketika dia tidak lagi Mensyukuri nikmat Allah Seorang yang Melakukan perbuatan dosa Itu pada ikatnya Tidak bersyukur kepada Allah Apalagi ketika dia tidak beribadah Atau ibadahnya atau doanya Dia berdoa meminta kepada selain Allah Maka ini jelas tidak bersyukur kepada Allah Yang Allah telah memerintahkan Ya ayyuhannas U'budu rabbakumul ladhi khalaqakul Wallazina min Qablikum, La'allakum taddaqun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 Dipanggil wahai umat manusia Beribadalah kalian kepada Rabb kalian kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian Dan orang-orang umat-umat sebelum kalian Ibadah kepada Allah Sang mencipta Yang Allah menciptakan anda Kalian ini tadi Dan juga orang-orang sebelum kalian Semuanya Allah menciptakan Tidak ada manusia tidak ada satu makhluk pun yang ada dengan sendirinya. Tanpa dicipta. Semuanya Allah ciptakan. Maka berlihatlah kepada Allah Sang mencipta. La'allakum tattaqun agar kalian menjadi insan-insan yang bertakur. Alladzi ja'ala lakumul ardo firasha. Kemudian Allah sebutkan nikmat-nikmatnya. Yang Allah yang menciptakan kalian tadi itu... Telah menjadikan untuk kalian bumi ini sebagai hamparan Sehingga kalian bisa berjalan dengan mudah Di darat Di lautan Atau di udara Untuk mencari apa yang kalian butuhkan Untuk mendapatkan segala kenikmatan Terhampar dengan mudah Ini adalah kesulitan untuk menjala, berjalan di muka bumi Wassalamu'alaikum. Dan Allah jadikan untuk kalian wahai wahyumat manusia langit ini sebagai bina sebagai bangunan yang kokoh yang menaungi kalian. Yang Allah sebutkan di atas di ayat yang lainnya bahwa Allah tinggikan langit ini tanpa tiang dan merupakan sakhfan mafuloh atap yang kokoh. Tak runtuh hari ini kalian. Sudah ber Abad atau Miliar-miliar abad bahkan Langit itu Yang nanti ada saatnya Allah jadikan langit itu robek terpecah Dan akan runtuh Kalau sudah terjadi Hari kiamat Langit yang demikian Allah jadikan Allah Kali Allah berikan kalian Tinggal di bumi ini Dinaungi oleh langit yang kokoh, wa anzalamin al-sama dan dari langit itulah Allah turunkan air. Faakhirajbihi min al-thamaratirizqalnukum yang dengan air itu Allah keluarkan Allah tumbuhkan dari bumi yang kalian tinggal padanya berbagai buah-buahan, berbagai hasil bumi. Sebagai rezeki untuk kalian, sehingga kalian bisa makan rezeki kalian pun datang dari Allah Taala. Maka Allah ingatkan fala tajulilahi anda dar. Jangan kalian jadikan untuk Allah itu adanya tandingan-tandingan. Kalian sejajarkan makhluk dengan Allah. Kalian tunduk dan patuh merendah diri meminta-minta kepadanya seperti kalian. Meminta kepada Allah Dijadikan itu sejajar dengan Allah Jangan jangan sampai ada Yang kalian jadikan tandingan bagi Allah Ta Dianggap sebagai penguasa Yang sebanding dengan Allah Dianggap sebagai pemberi rezeki Padahal yang memberikan rezeki hanya Allah Ada penguasa lautan Ada penguasa lembah ini menjadikan tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ingatkan. fala Jangan kalian menjadikan adanya tandingan-tandingan bagi Allah. Wa antum ta'alamun. Padahal kalian tahu. Bahawa tidak ada yang mencipta. Tidak ada yang memberikan rezeki. Tidak ada yang kuat kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa memberikan nikmat kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah. Allah perintahkan beribadah. Dan Allah peringatkan agar jangan menjadikan adanya tandingan-tandingan. Sayang Allah. Yang kalian ibadai. Yang kalian sembah. Yang kalian doa kepadanya. Jangan. Tapi kalian beribadah. Kalian menyembah. Kalian berdoa. Hanya kepada Allah. Tunduk dan patuh. Hanya kepada Allah. Azza Azzawajalla. Inilah... Apabila kita ingin bangsa ini, negara ini menjadi bangsa yang adil makmur, tentram, sentosa, aman dan tertib. Sebaliknya, Allah taala ingatkan, apabila sebuah bangsa sebuah negara, sebuah masyarakat Ingkar kepada Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman Wa daraballahu mazalan qaryatan kanat Aminatan mutma innatan Ya'tiha Bisuhara dan min kulli maka kafarna bi an amilla allah libasan ju' bima kan yasnaun an allah membuat perumpamaan sebuah negeri kanat aminatan yang dulunya itu aman Tidak enggak ada peperangan enggak ada perampok enggak ada pencurian ana nak ada apa Mutma'innatan tentram Ternyata negeri yang Allah berikan keamanan ini Allah berikan ketentraman ini Masyarakatnya lupa Masyarakatnya lalai Lupa kepada Allah Lalai akan kewajiban beribadah kepada Allah bahkan berani melanggar menginjak-injak perintah-perintah Allah, melanggar larangan Allah bahkan menantang datangnya murka Allah. Fa bi an amillah. Mereka, penduduk negeri itu pun ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah, kafir terhadap nikmat-nikmat Allah dan nyeblisnya bersyukur kepada Allah ketika rezekinya Ha? Melimpah Banyak bersyukur kepada Allah Rajin beribadah kepada Allah Taat kepada perintah-perintah Allah jauhi larangan-larangan Allah Mestinya seperti itu Jangan berdoa kecuali kepada Allah Abailah sakit Jangan minta sembuh, minta obat Kecuali hanya kepada Allah Ini ternyata apa? Ya, rakyat atau penduduk negeri itu ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah. Fakafar ya. di anumil. Atau ada yang terlewat dari terjemahan ayatnya. Yati harizuha ragadan mingkur limadan. Negeri yang Allah katakan tadi itu negeri yang aman, tentram. Ya, datang pada negeri ini. Rezekinya dari berbagai tempat secara berlimpah, aman, tentram, banyak berlimpah ruah rezekinya Ternyata penduduknya apa? Ingkar terhadap nikmat nikmat Allah. Fakar farad bi an imillah. Penduduknya pun ingkar terhadap nikmat nikmat Allah. Fadzakah Allah libasal jui wal khuf. Berubah. Tadinya aman, tentram. Rizki berlimpah, maka Allah kenakan kepada mereka pakaian liju kelaparan dan takut. Ketakutan, tadinya aman, tiba-tiba ketakutan. Takut musuh menyerang, takut bencana menimpa. Takut ya, tenang hidupnya. Tadinya rizkinya banyak melimpah, sekarang jadi kelaparan. Kenapa? Dengan sebab perbuatan mereka tadi Yang telah ingkar Terhadap nikmat-nikmat Allah Ta'ala mengbalik Kondisinya Maka para hadirnya sekalian Ini merupakan Salah satu bentuk Permisalan Yang menjadi saksi sejarah Telah mencatat Bagaimana sebuah kaum Sebuah bangsa jika mereka menentang Allah taala, menentang menentang rasul yang Allah utus kepada kaum tersebut. Kita lihat bagaimana kaum Nabi Nuh alaihi Jika ingkar, Nabi Nuh berdakwah 950 tahun mengajak umatnya menyadarkan umatnya. Nah, dia beribadah hanya kepada Allah. Minta rezeki, mintalah rezeki kepada Allah. Berdoa, jangan berdoa kepada sayang Allah. Minta keselamatan, jangan kepada sayang Allah. Pindah selamatannya kepada Allah. Nak mau sadar. Setelah 950 tahun, Allah kirim badannya, Popal, banjir, bandang, Pusnah kaum itu. Demikian pula kaum adik. Ketika Allah utus padanya Nabi Hud AS, Tetap ingkar Demikian pula bangsa samut Allah hancurkan, Allah binasakan Dengan suara yang menggelegar Dengan dikirimnya angin yang terus Menimpa mereka Demikian pula Kaum Nabi Hud sebuah kaum yang dalam bahasa kita sekarang Kaum yang memelihara atau memiliki kebiasaan LGBT Dengan sabar Nabi Lut mengingatkan mereka Di samping Nabi Lut membenahi iman dan tauhid mereka Agar mahu beribadah hanya kepada Allah Syukur kepada Allah Dan juga Nabi Lut membenahi kebiasaan kaumnya ini tadi Berbuat LGBT ini tadi. Ternyata mereka ingat. Maka Allah azab. Allah azab kaum ini. Allah hukum. Dengan cara Allah. Angkat desa mereka ini. Langit tinggi sekali. Dan kemudian Allah balik. Allah balik. Sehingga terpendang Hancur lebur umat ini. Demikian pula bangsa-bangsa dan kaum-kaum yang lainnya Maka nah kita di zaman sekarang ini pun Jangan sekali-kali kita menantang Allah Ta'ala Menantang murka Allah Ta'ala Yang semestinya kita berdoa, beribadah hanya kepada Allah Meminta, berdoa, memohon kesembuhan Hanya kepada Allah Namun ternyata abad Mempersembahkan kepada penguasa laut, entah laut selatan, laut timur, ya, laut utara, laut mana saja. Padahal penguasa jagat raya ini, daratannya, lautannya, bahkan bumi dan langitnya hanya Allah taala. Ini mempersembahkan ya, sembelihan disajikan kepada penguasa-penguasa yang tadi itu. Padahal Allah katakan, "Falla taj'alulillahi anda," jangan kalian Menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Maksudnya akan berdoa kepada Allah Minta kepada Allah Minta keselamatan, kemakmuran untuk bangsanya, Untuk desanya Minta kepada Allah Ternyata ada yang minta kepada selain Allah Ini Allah katakan Inna Allah la yagfiru bihi wa ya'firu ma duna zalika liman sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa apabila dia disekutukan dalam ibadah. Yangan besar bukannya Allah. Dan sehingga mari kita sebagai bangsa kita Indonesia yang menginginkan kedamaian, keselamatan, ketertiban dan keamanan untuk negeri ini Mari kita kembali kepada Allah Ta'ala beristighfar dan bertobat kepadanya ya. Segera kita mohon ampun Atas dosa-dosa dari -dosa salam-salam kita Mari kita beriman kepada Allah Dengan iman yang benar Yang bersih, yang murni Tidak tercampur dengan kesyirikan Jangan sampai kita menyebutkan Allah dalam ibadah Yang dengan itu Allah berikan kepada kita Keamanan Dan hidayah kepada kita Semua, yang dengan itu akan menjadi bangsa dan negara yang Aman dan tertib Sampai di sini kajian kita Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi Wa sahbihi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa akhiru da'wana Alhamdulillahirrahmanirrahim